A virtuális valóság és a közösségi oldalak kapcsolata, avagy a Facebook metaverzum elképzelése. A piackutatók is figyelik már a virtuális valóságot, és mi is körkében tekintjük át az előzményeket. Társadalomkutató véleménye a Facebook ígérete és a valóság között feszülő ellentétről. Ellenérvek a közösségi média szakértőtől, majd kiberbiztonsági szempontok, a nyelvtani kifejezések és a buborék effektus. Jó napot kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. A műsor szerkesztője Rész Betyár Gábor nevében is köszöntöm önöket. A Pátria Rádióban a Postmodern című műsort hallják minden pénteken délután a négy órai hírek után. Ma is barangolunk egyet a digitális világban, ott, ahol Önök is, mi is nap mint nap járunk. A Virtuális Asztaltársaságban ma is itt van keleti Artúr kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság napja alapítója. Szia Arthur. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Netnyelvészünk Bódi Zoltán, aki a Magyarság Kutató Intézet Tudományos Főmunkatársa. Szia Zoli! Szia, üdvözlök mindenkit! Aztán itt van velünk Kuruc Imre, az NRC piackutató kutatási igazgatója, aki egyúttal egy ideje most már podcaster is. Szia Imre! Sziasztok és köszöntöm a hallgatókat! És Kovács Tücsi Mihály, nagy visszatérünk, Sifíró, blogger, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Szia Tücsi! Szia üvözlök mindenkit! Elvétel erről azt a két további tagja, Képes Gábor és Pintér Róbert is jelen lesz, és kapcsolni fogjuk Szlahotka, Gödri Gödrija közösségi média szakértőt is. Hadd ajánlja a postmodern.hu oldalunkat, ahol spárta egyszerűséggel összegyűjtöttük a YouTube, Facebook és egyéb oldalainkat, illetve egy linken megtalálható, hogy miképpen lehet feliratkozni, például a YouTube csatornánkra. Az eddig itt elhangzott rádió műsorainkat, a Pátió Rádió podcast szolgálás láthatásában is meg lehet találni. Erre bíztatok is mindenkit, például a múlt heti mesterséges intelligenciáról szóló műsor is újra hallgatható. Thomas, meglehetősen zaklatottnak látom. Elmondaná, mi történt? Álmottam dolgokat, amik nem csak álmok. Őrült vagyok. Ezt a szót nem használjuk. A Matrix feltámadások című amerikai filmet, a Matrix trilógia folytatását két héten belül bemutatják a moziban. Az első film 1999-ben készült, és talán a legjelentősebb azon alkotások közül, amely a virtuális valóságot elképesztő hatásossággal mutatja be. Erre majd visszatérünk a későbbiekben is, de most uh, lépjünk egyet a jelenünkbe. Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója bejelentette, hogy elindítják a metaverzum nevű virtuális valóságrendszert a Facebookra alapozva, és még a cég nevét is módosítják. Itt az ideje, hogy elfogadjunk egy új vállalati márkát, amely magában foglal mindent, amit csináltunk. Ez a meta. Képzeld el, hogy felveszed a szemüveged, vagy a fejhallgatódot, és azonnal ott terem a metaverzum. A fizikai otthonod egyes részei gyakorlatilag újra teremtődnek, és lesznek olyan dolgok, amelyek csak virtuálisan lesznek ott, de egy hihetetlenül inspiráló környezet fogad, olyan, amit a legszebbnek találsz. Virtuális valóság és közösségi oldal összekapcsolása, csak nekem tűnik úgy, hogy ez a Matrix megvalósítása felé egy nagy lépés. Minden esetre sok mindent át lehet vinni a metaverzumba. Képes leszel dolgokat a fizikai világból a metaverzumba átvinni. Szinte bármilyen típusú média, amely digitálisan megjeleníthető, fotók, videók, képzőművészeti alkotások, zene, filmek, könyvek, játékok, szóval sok olyan dolog, ami ma még fizikai, mint például a képernyők, csak hologramok lesznek a jövőben. Nem lesz szükséged fizikai tévére az csak egy egy dolláros hologlam lesz egy középiskolás gyerektől a világ túlsó feléről. Ugyanakkor el tudod vinni a tárgyainat és kivetítheted őket a fizikai világba hologramként, a kiterjesztett valóság segítségével. Mi a Postmodern című műsorban már két évvel ezelőtt is beszámoltunk arról, hogy a Facebooknál készülődik valami. Nem tudom, hogy keleti Artúr emlékszik erre, de ő maga mesélt erről a műsorunkban, és meg is mutattuk néhány képen, hogy a virtuális valóság szemüvegeket használják a Facebooknál arra, hogy beléphessünk ebbe a virtuális valóságba. Emlékszel, Artur? Igen, emlékszem, meg arra is, hogy a Facebook az már beletapsolt körülbelül egy milliárd dollárt ezekbe a projektekbe, beleértve az avatárokat, meg az ilyen lehetőségeket. Úgyhogy ez, ez egy komoly vállalkozás, mert régóta elindultak erre, csak hát mondjuk úgy, hogy most értek oda, Sokan azt mondják, hogy egy kicsit korai is ez az indulás. Érdekes volt egyébként már akkor ez a megvalósítás, mert láthattuk a, az animációban, hogy aki mozog ebben a virtuális térben, egy felső teste van, csak lába nincs, nem tudom, mit akartak ezzel kifejezni. Lehet, hogy pont azt, hogy ennyiben is más a virtuális valóság az igazi valósághoz képest. Meg egy kicsit olyan rajzfilmszerű volt ez az egész. Tehát nem olyan realistikus, mint amit a Matrixnak a a valóság, virtuális valóságában láthattunk. Igen, valóban, egy kicsit ilyen rajzfilmes volt. Egyébként most is lehet ilyen, tehát a mostani bemutatott metaverzumban lehetnek már alternatívák erre. Lehet ez a rajzfilmes megoldás kicsit, lehet egy realisztikusabb, lehet egy teljesen más avatárja az illetőnek, tehát a példában egy robot volt valaki. Nekem az az érzésem, hogy itt a technológia fejlődése tett azt lehetővé, hogy most már gyakorlatilag bárkinek a bőrébe belebújhatunk. a társaságunk másik tagja, Kuruc Imre, még az ősz őszfoly már foglalkozott a metaverzummal. Ezt azért is állítom ennyire magabiztosan, mert ők indítottak az, az NRC piackutatónál egy podcastot, és a podcast egyik epizódjában éppen ezzel foglalkoztatok Imre, a metaverzummal, valamikor október közepén, hogyha jól emlékszem, ugye? Így van, Sági Ferenc kollégám ötlete volt, hogy beszéljünk erről. Őt alapvetően érdekli a virtuális valóság 2017-ben, mi már készítettünk ezzel kapcsolatban egy kutatást, ezt most megismételtük és át Küldött egy cikket, ami a metaverzumról szól. Szégyen, nem szégyen, én ebben a cikkben olvastam erről először, ez nyár elején volt, és akkor döntöttük el, hogy egy kutatást is készítünk, és aztán a podcastben beszélgetünk erről. De neked őszintén, hogy azért is volt izgalmas végighallgatni a ti beszélgetéseteket, mert maga ez a podcast is olyan volt, mintha egy másik virtuális valóságba léphettem volna át ennek segítségével, a ti piackutatós virtuális valóságotokba, hiszen azt tükröztétek, hogy hogyan viszonyultok e ez a dologhoz. Tehát például a beszélgetés és során egyszer sem merült fel például ez a Matrix analógia, hogy ezt azért már a moziban láttuk egyszer, és mégis úgy közeledtetek ez a metaverzumhoz egy, az újságcikkek leírásai alapján, hogy hogyan kell elképzelni, hogy mi, mi történik ott, és magyaráztatok egymásnak, Sági Ferencnek, hogy miképpen lehet ezt elképzelni, és hát azért érdekes mindez, mert már úgy közelítettetek hozzá, hogy ezt érdemes lesz a piackutatóknak az eszközeivel vizsgálni. Ugye, és sőt, már meg is csináltátok a vizsgálatot? Így van. És egyrészt a virtuális valóságról szóló mini kutatásunkat ismételtük meg. Nagyon tanulságos volt egyébként, hogy négy év alatt mennyit változott a magyar internetezők gondolkodás, attitűdje ezzel kapcsolatban, vagy egyáltalán változott-e. És aztán ebben a kutatásban kitértünk a metaverzumra is. Nyilván egy kihívás volt, hogy ahhoz, hogy egyáltalán ezzel kapcsolatban kérdéseket tudjunk feltenni a válaszadóknak, ahhoz valamilyen módon definiálni kellett, hogy miről van szó. Tehát azért egy, egy rövid leírásban próbáltuk ezt vemutatni és ez alapján megkérdezni az emberek véleményét. De tény hogy egy ilyen leírás azért nem valószínű, hogy elegendő ahhoz, hogy valaki ezt tényleg el tudja képzelni. Kicsit hallgassunk bele a ti podcastotokba, hiszen ott abból is lehet érzékelni, hogy miképpen magyarázátok el ennek a virtuális valóság alkalmazásnak a működését. Konkrétan arra gondolsz, hogy valaki a metaverzumban végez munkát. Pontosan. Tehát, hogy ő, ő neki az lesz a munkája, hogy a metaverzumban, teszem azt, egy ilyen virtuális kocsmában pultos. Pontosan erről van szó, igen. Ugye ezek a szakértők azt vetítik előre, hogy a metaverzum rengeteg új virtuális munkahelyet fog teremteni, amiért te pénzt kapsz, triptobalótáról beszélnek elsősorban, de ezeket te teljesen normális való világbeli javakra is tudod fordítani, tehát tényleges munkát végzel. És amikor ezt így megpróbáltak átadni a válaszadóknak, akkor viszont legnagyobb meglepetésemre, például arra szerintem nagyon egyértelmű kiántéstre, hogy borzaszt a metaverzum, mindössze 33 mondta azt, hogy ezzel legalább valamelyest egyetért. Te benne vagy ebben a 33 százalékban? Én benne, engem borzaszt, igen. Sági Ferencet hallottuk, az NRC Research and More című podcastjából. Rövid kis részlet, majd mindjárt mutatok még egy részletet, és buzdítom a hallgatóinkat is arra, hogy keressék meg ezt a podcastot. Például a YouTube-on is meg lehet találni, ugye, Imre? Így van a YouTube-on is, fenn van minden adás, de természetesen az összes podcast platformon is elérhető. Szóval visszatérve, amit elhangzott, borzasztó izgalmas volt, hogy sokaknak mondjuk a számítógépes játékoknak a virtuális valósága jelenik meg a kifejezésre rögtön, ugye, hogy virtuális valóság. De ti rögtön azt fogtátok, meg, meg, hogy a valóságos élet is át tud kerülni a virtuális valóságba, hogy lehet ott dolgozni és munkahelyeket kialakítani, meg mindenféle élettereket. Majd kicsit később beszélünk az egyéb virtuális világokról, de tényleg azt látjátok meg benne, hogy ebből nagyon hamar valóság is válhat, akár itt Magyarországon? Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon akkor válik ebből a valóság, hogyha a világ többi pontján már valóság válik belőle. Nem hiszem, hogy, hogy ezt Magyarország dönt, vagy a magyar internetezők a magyar fogyasztók döntik el ezt a kérdést. Viszont mi azt tudtuk feltérképezni, hogy a magyarok mit gondolnak erről. Most azért kérdeztem erre rá, mert hogy készítettetek kutatást. Tehát ez feltételezem, hogy azért csináljátok a kutatást, mert van értelme egy olyan dologról beszéltek, ami hirtelen, vagy nem hirtelen, de be fog a valóságunkba. Én azt gondolom egyébként, hogy, és erről beszéltünk is a podcastban is, hogy bár talán most így eljátszva gondolattal ez még olyan távolinak tűnik, de hát annyi olyan dolog történt a technológiában az elmúlt pár évben, amikről azt gondoltuk, hogy ó, hát ez még messze van, és néhány év alatt elterjed, akár csak mondjuk az okostelefonok elterjedésére gondolok, de talán az egész internet ilyen, hogy 30-40 évvel ezelőtt szerintem ezt el se tudtuk volna képzelni, ami, ami most történik. De hát, és azt látjuk, hogy egyre gyorsabban, a fejlődés. Tehát ma már nem kell adott esetben 10-15 év egy új technológia elterjedésének, Úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy valóban akár négy-öt éven belül ez valósággá válik, ráadásul azt látjuk, hogy például egy ilyen pandémiás helyzet, az kifejezetten kedvez azoknak a megoldásoknak, amik ugye digitálisak, mert a digitalizációt, a digitális transformációt nagyon fel tudja erősíteni egy ilyen kényszer a -e szituáció. Kicsit csodálkozom is azon, hogy például Magyarországon, ahogy felmértük a virtuális valóságeszközökkel kapcsolatos attitűdöket egyáltalán, Mennyire használnak ilyeneket? Mit gondolnak róla? Hogy például itt a, a, a pandémia alatt Ezeknek az eszközöknek a vonzereje nem nőtt, miközben egy csomó más eszköz, vagy megoldás esetén azt látjuk, hogy a digitális megoldásoknak egy ilyen fénykorát vagy aranykorát hozta el. Ez az egyébként nem túl kellemes pandémiás időszak. Gondolok itt akár az online élelmiszervásárlásra, a streaming szolgáltatók használatára, vagy akár ugye a home office is ide tartozik, amit tulajdonképpen egy digitális munkavégzésnek is felfogható. Én azt gondolom, hogy az ilyen szituációk kedveznek annak, hogy például az emberek ahelyett, hogy kimennek a veszélyes való világba, ahol bármilyen fertőzést elkaphatnak, most egy picit ilyen sarkosan fogalmazok, akkor miért ne egy virtuális világban éljék a mindennapjaikat, hogyha ezt megtehetik? Na, hallgassunk bele akkor még egyszer a podcastba, és most arról lesz szó, hogy a kutatásnak milyen eredményei készültek el. Azzal a is, hogy a következő generációk már biztosan használni fogják a metaverzumot, közel 40%-ért egyet, és a teljes utasítók aránya mindössze 14%. Az izgalmasnak találom a metaverzumot, ez ilyen top 2 értéken mindössze 18%-ot értelt, tehát itt lehet összekötni, hogy igazából a VR sem keltette föl az érdeklődést, különösebben nem találják az emberek izgalmasnak, és mégsem vonják kétségbe azt, hogy ez, ez meg fog jelenni az életünkben. De akkor ez egy picit ilyen kényszer is, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ő maga ezt nem tartja annyira érdekesnek, nem tartja izgalmasnak, viszont azt gondolja, hogy ez lesz a jövő, és innentől kezdve ebből nem lehet majd kimaradni, vagy nem szabad majd kimaradni, hasonlóan a közösségi médiához, ahol látjuk azt, hogy szép számmal vannak, akik úgy gondolnak a közösségi oldalakra, hogy aki nincs fent egy ilyen oldalon, vagy nincs fent a közösségi médiában, az kimarad fontos dolgokból, márpedig senki sem szeret kimaradni a fontos dolgokból. Aki szeretnél olvasni ezt a kutatást, megtalálja nálatok a nrc.un, Imre? A formában nem érhető el, úgyhogy sajnos kénytelenek lesznek a podcastot meghallgatni. Aha. De egyébként az utóbbi mondat ez szerintem nagyon fontos. Tehát azt látjuk tényleg az Y és az Z generáció esetében, illetve nyilván a még fiatalabbaknál pedig ez még inkább igaz, hogy bizony nagyon nagy arányban vannak, ilyen 40% körüli azoknak az aránya, akik úgy gondolnak a közösségi médiára, hogy ebből egészen egyszerűen nem lehet kimaradni. És én azt gondolom, hogy ugyanez igaz lesz a metaverzumra is, hogyha ez megjelenik, akkor bármennyire is adott esetben idegenkedünk tőle, úgy fogjuk érezni, hogy ott a helyünk és ott kell lennünk. A digitális világ érdekes. Postmodern. 2025-ben születtem. De szívesebben nőttem volna fel az 1980-as években, mint a példaképeim. Itt lakom az Ohio-i ami még most, 2045-ben is a föld leggyorsabban fejlődő városa. Bár ebből a rakásból ezt nem nagyon lehet észrevenni. Sokan felismerték szerintem, ez a Ready Player One című filmnek a trélere. Steven Spielberg néhány évvel ezelőtt rendezte ezt a filmet, és ebben is a virtuális valóság jelenik meg. Arra gondoltunk Részbetyár Gábor szerkesztő kollégámmal, hogy kicsit menjünk körbe az asztaltársaságban, hogy ki milyen virtuális valóság feldolgozásra emlékszik. Lehet mondani bármit. Tehát az irodalomtól kezdve a filmeken át, akár a számítógépes játékokig. Ki kezdi a sort? Artur? Hát én, nekem egy érdekes emlékképen van egy próbálkozásról. Még hozzá a Playstation-nek a próbálkozásáról, ugyanis ők egészen fantasztikus, hogy 13 évvel ezelőtt, 2008-ban, ráadásul pont decemberben elindítottak egy projektet, az volt a neve egy PlayStation Home, és ennek az volt a célja, pár évvel később birtokba is vehették a felhasználók, bár a bétából soha nem jött ki, tehát soha nem lett belőle végül is teljesen kész termék, és ennek az volt a lényege, hogy a, a játék platformot használók, azok beköltözhettek mindenki a saját kis otthonába, ebben a virtuális környezetben, és ott egy avatárt készíthettek maguknak, és utána ebben a környezetben találkozni tudtak, beszélgetni tudtak egymással, sőt, közös játékokat tudtak játszani. Az meg egy különlegessége volt a dolognak, hogy a, az otthona mindenkinek egy hatalmas nagy társasházban volt. Ha jól emlékszem, valahol monakóban, egy ilyen kikötőben, és ha az ember kisétált a teraszra, a saját teraszára, akkor onnan nézet a jachtokat, meg a hullámzó tenger. ilyesmit, tehát valóban az, azzal az ígérettel kecsegtetett mindenkit, hogy ki lehet belőled ebben a környezetben. Én ezt a próbálkozást láttam, viszont korán jött, nagyon korán jött, nem is volt igazán átélhető, hiszen nem egy virtuális szemüveggel, virtuális valóságban, vagy egy kiterjesztett valóságban valósult meg. Nem lehetett igazából bevinni az embernek a saját képmását, tehát mindenképpen valamit be kellett állítani, ami nem egészen én voltam, ha én akartam lenni, akkor sem. Illetve hát sajnos a, a környezet maga mind hálózati, mind egyéb pontból nem volt megfelelő erre. Szerintem korán jött, nem is bővítették megfelelő tartalommal, és itt szépen elhalálozott, 15 márciusig bírta, de egy nagyon érdekes próbálkozás volt. Kovács Tücsi Mihály, science fiction író is, ugye sok minden más mellett, de hát ugye ezen minőségedben lényegében folyamatosan a virtuális valóságban létezel, nem? Legalábbis fejben. Igen, mert én általában urálok a közelmúltban, közeljövőben, távoli jövőben, mint science fiction szerző, és hát ez eléggé virtuálisat teszi nekem az életet. Bár hogyha tényleg visszatérünk az eredeti kérdéshez, hogy melyik a legelső ilyen élménye, én kettőt mondok rögtön, mind a kettőt meglehetősen korai, az első az 1994 mozi, a Zaklatás című film. Tényleg? Ez volt az, ahol először mutattak be egy a metaverzumhoz hasonló virtuális világot, ahova be lehet menni, ügyeket intézni. Az akkor is szinten ez egy elég gyenguska grafika volt, de akkor már használtak virtuális szemüveget, sétálni lehetett, tehát egy ilyen görgőspad volt. Demi Moore és Michael Douglas készül... volt a két főszereplő, akik ott mászkáltak is a virtuális valóságban. Pontosan, csak akkor még nagyon gyenge volt a hozzá tartozó grafikai lehetőségek, de ez már teljesen. Ezt a jövőt vetítette előre. És most már tényleg ott vagyunk, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy ezt valamilyen módon meg lehet valósítani. Én például arra gyanakszom, hogy azért ilyen rajzfilmes, még például a metavárzón, mert az sokkal kevesebb erőforrást igényel, mint valami fotorealisztikusabb megoldás. És hogy egy irodalmi példát is mondjak még 1964-ről, amikor egy osztrák úr, egy bizonyos Herbert V. Franke megírta az Orchidea Ketrec című regényét, ami Magyarországon 70-ben jelent meg az Orchideák bolygója címen. Nem tudom, olvasta-e valaki közületek. Ebben egy expedíció ment át egy másik bolygóra, ahol felfedeztek egy civilizációnak a nyomait, Működő városok, amiket automata gépek irányítottak, mindenféle rendszerek működtek, de nem, volt, nem találtak sehol senkit. Kétféle trükkje volt ennek a regénynek. Az egyik, hogy ezek az űrhajó, földi űrhajósok nem valódi űrhajósok voltak, hanem egy űrhajó ment erre a bolygóra, és az adott bolygó viszonyainak megfelelően fölépített egy mesterséges lényt, és ennek a tudatába költözött bele a földről az űrutazó, mint mondjuk egy avatart, tehát, tehát ugyan, ugyanannak a logika szerint. Viszont a másik érdekesség ennek a regénynek, hogy a végén amikor föltörtek egy házat, abban ilyen különleges tartályokat találtak, abban milyen orhidea-szerű lények úztak, amiről végül is a könyv végére kiderült, hogy ezek a hajdani itt lakó bolygó a tönkrement teste, amelyeket gyakorlatilag a szervezetük átköltöztek a virtuális világba, ott élik az életüket, és a szervezetük emiatt teljesen visszafejlődött, hogy csak az agyuk maradt meg igazán működőképesen, egyébként a testük teljesen előtt el és ebben a virtuális világban benne élnek, fizikailag már nem is élnek. És ezt 1960-ban írta Herbert Franke. Én pedig akkor most mutatok egy közelebbi példát. Most nyáron a Fortnite nevű számítógépes játékban adott koncertet Ariana Grande, híres amerikai popstár, és őt hallhatjuk most is a felvételen. Azt lehet tudni, hogy nagyon sokan érdeklődtek a koncert fellépés iránt, hiszen Ariana grande ezzel a fellépéssel csak és kizárólag a virtuális valóságban lehetett hallgatni. tehát egészen biztos, hogy a popkultúrában is egyre többször találkozunk majd ilyen és ehhez hasonló megoldásokkal, mint amilyen most volt a nyáron az Ariana Grande fellépésével. A következő percekben két tükörbe nézünk majd bele, Pinté Robert-tel, információs társadalomkutatóval, a Korvinus Egyetem agyunktusával, szociológussal, mégpedig a Facebook jelenség tükrébe, és egy kicsit bele csipegetünk az Európai Unió digitális fejlettségi indexébe, a DESI-be. Jól mondom ezt, Robesz, hogy DESI vagy DESI? Hogy kell ezt ejteni? Magyarul desi szoktuk, úgyhogy desi. teljesen rendben van. Ez a Digital Economy and Society Indexnek a rövidítése. Kezdjük a facebook mert ez itt a fontos, hogy 17 éve létezik ez a közösségi oldal, és már elmondhatjuk, hogy egyeduralkodóvá vált. És egyelőre nem is látszik ennek a történetnek a vége, viszont ami most nagyon pontosan látszik, hogy óriási balhék ellentmondások, botrányok övezik a Facebooknak a tevékenységét, és én kíváncsi volnék arra, hogy te hogyan látod ennek a balanszát, mert vannak olyanok, akik szerint ez teljesen természetes, hogy ilyen jelenségek előjöttek, mások meg idegenkednek, mert ugye a közösségi oldal kifejezésből nem nagyon ez következik, amit látunk. Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy a genezishez érdemes, tehát a keletkezéshez visszamenni a Facebooknak, és van egy antagonisztikus, tehát egy, egy, egy alapvető gyökeres ellentmondás a Facebooknak a létezésében. Ez pedig az, hogy volt egy eredeti ígérete a Facebooknak, hogy ez egy többszintű történet, például, hogy össze fogja kötni az egyéneket, a média is nyilvánosság révén mindenkinek hangot ad, demokratikus lesz, demokratizál például, hogy az arab tavaszok kapcsán, vagy az arab tavaszi forradalmak kapcsán, hogy ezt láthattuk tíz évvel ezelőtt, illetve a vállalkozásoknak lehetőséget ad, hogy kapcsolatot tartsanak a vevőikkel, és ez meg is történt gyakorlatilag az elmúlt tíz évben. De Egyébként ez a mi te szóhasználatunkhoz teljesen illeszkedik, mert ugye mi itt a 90-es években használtuk a közösségi rádió, meg közösségi TV kifejezést, és azok is ilyesmi kifejezések, tehát nem az üzlettel kapcsolatos, hanem közösség ügyeivel foglalkozó csatornákról beszéltünk akkor. Így hát pontosan gyakorlatilag ez a net optimista megközelítés, hogy az internetnek a jóságát, az előnyeit hangsúlyozta, és gyakorlatilag ebbe a sorba állt be a Facebook, amikor létrejött. Uh -huh. És ehhez képest előjött az üzleti ördög belőle? Én szerintem ott csúsztak félre, hogy van egy olyan kötelezettség, hogy reklám alapú bevétel, tehát olyan üzleti modellt választottak, ahol reklámokkal tartják föl gyakorlatilag az oldalt, úgy termelnek pénzt. Ugye ez akkor működik jól, ha az emberek ott vannak az oldalon, tehát ők nézettségben, látogatottságban, videó megnézésben, fénykép megtekintésben kell, hogy mérjék saját magukat, ezért egy algoritmus figyeli azt, hogy hogyan reagálunk a dolgokra, és olyan dolgokat szeretne elénk rakni, amitől mi jobban ott maradunk ezen az oldalon. És így csúszik félre a dolog, hogy érzelmi válaszokat sokkal könnyebb kiváltani, mint mondjuk, és ezzel ott tartani az embereket, mint mondjuk vitára késztetni, vagy elkötelezett tenni mondjuk embereket, vagy elgondolkodtatni, és a negatív érzelmeket a legkönnyebb kiváltani, tehát olyan dolgokat rak az algoritmus elénk, ott maradjunk, és attól maradunk leginkább ott, a szélsőséges érzelmeket, negatív érzelmeket váltunk ki. És, és tulajdonképpen az algoritmus miatt csúszik félre, és az algoritmus pedig azért létezik, vagy azért van, hogy minden inkább ott tartsa az embereket, hogy reklámokat lehessen eladni. És ennek egész durva következményei vannak ma már. És ez a félrecsúszás szerinted megkérdőjelezi ezt az eredeti küldetést? Tehát lerombolja ezt a mítoszt, hogy egy közösségi oldalról van szó, vagy pedig azért megmarad ebből valamennyi? Szerintem a, mint minden technológia, ez is egy fauszti alkú. Ez azt jelenti, hogy egyszerre ad, és egyszerre beszél, és nem lehet válogatni belőle. Tehát egyértelműen vannak pozitív hatásai a Facebook használatnak, tehát ezt nem lehet eltagadni, viszont ott vannak azok a negatív dolgok is, amikről szót szót kelejteni, akár most mondjuk a gyerek önképe, például a, a, az anorexia. Aztán az előadásodban, amit ugye a Corvinus Egyetemen októberben tartottál, a Hálózatiság és Közösségi Média címmel még felsorolod ezeket a negatív jelenségeket, ezt most csak címszavakban hadd említsem, hogy elszigetelő hatás, vagy véleménybuborékok, fake news, gyűlöletbeszéd, uszítás. Szóval ezek okozhatják-e? a Facebooknak, mint legnagyobb közösségi oldalnak a vesztét szerinte. Igen, én azt gondolom, hogy a Facebook most fordulópontnál van, ugye nemrégében volt októberen a Francis Hagennek egy ilyen meghallgatása az amerikai kongresszusban, ugye egy alkalmazottja volt a Facebooknak és elmondta, hogy a Facebook megjavítható, csak ezt a logikát, amit említettünk, ezt kellene helyre rakni, és ez kicsit hasonló, mint amit a dohányipar vagy az autóipar megélt korábban, hogy hát szabályozni kell, biztonságjövre van szükségünk, füstszűrőre van szükségünk, nem szabad gyerekeknek dohánytermékeket adni. Hát a Facebooknak is ilyenfajta szabályozásra lenne szüksége, vagy önszabályozásra, hogy egy kicsit a közjót lészesítse előnybe a profittal szemben. És én azt gondolom, hogy ha a Facebook jól lép, akkor ez tulajdonképpen egy elfelejthető történet lesz néhány évvel, később visszatekintve, és mondjuk a metaverzumnak a újítássavér, amit Zuckerberg ugye tervez, ha nem lép jól és nem jól reagál ezekre a dolgokra, azok elvezethetnek odáig, hogy a felhasználók fordulnak el a Facebooktól. Egyetlen egy módon bukhat meg szerintem, ugyanis a Facebook az emberek elkezdik nem használni és tömegesen nem használni. Említettem a beszélgetésünk elején a DEZIT, vagyis a digitális gazdasági és társadalmi mutatót, amit 2014 óta vizsgál az Európai Bizottság az Európai Unió tagállamaiban leegyszerűsítve a digitális fejlettséget. Mi volt most a legutóbbi friss eredményekből számodra a legérdekesebb? Hát az a sajnálatos dolog, hogy megint hátrafelemegyünk megyünk és nem előre ezen a listán, ugye ezt most már idestóval 7 éve rakja össze az Európai Unió, Magyarországon egyébként pont ez az időszak az, ahol egy digitális jóléti programot kezdtek el kibontakoztatni. Részben azért, hogy ezen, ezen az indexen jobban szerepeljünk. Egyébként ez egy lóverseny, tehát itt úgy is lehet helyet rontani, az ember fejlődik, hiszen a többiekhez mérik folyamatosan a teljesítményét. Úgyhogy nekem ez volt a szomorú aktualitás, hogy hátrafele megyünk ezen a listán, hogy három helyet léptünk vissza, látszolóbb csak kettőt, de a Brexit miatt igazániból kevesebben vannak előttünk. Igazából ez az, ami, ami, ami negatív volt ebben a dologban, és amúgy érdemben az egyes dimenziók, ugye öt dimenziót mér a Desi, azok nem nagyon változtak az elmúlt időszakban. Valahogy Magyarországnak nem sikerül ezt a digitális gondolatot megszeretni, átállni az embereknek, elkészültnek lenni a vállalkozásoknak, integrálni ezeket a dolgokat, az önkormányzatoknak és a kormányzatnak digitálisan ügyeket intézni. Tehát ugye valahogy ez, ez a magyaroknak így nem megy, itt egy kisebb áttörés kellene. Ugye nem van azért ez a statisztikákban, hogy bizonyos dolgokat intenzíven használnak a magyarok, de ugyanakkor azért az információs vagy digitális írástudásunk, ugye ez nem teljesen ugyanazt jelenti, de most nem vesznék el a részletekbe. Szóval, hogy ez azért nem, nem annyira jó, vagy nem annyira fejlett, attól függetlenül, hogy a közösségi médiát azért nagyon intenzíven használják a magyarok. Van olyan statisztika, miszerint mi használjuk a legintenzívebben, van olyan, ami a, mondjuk a top 5-ben vagyunk benne, bizonyos dolgokat meg nem úgy, vagy nem olyan mértékben használunk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Pintén Robert információs társadalom kutatót hallottuk az előbbi percekben, és együtt hallgattuk a beszélgetést Szlahotka Gödri Orsójával a Growth Masters marketing vezetőjével, közösségi média szakértővel, social media hackerrel, ahogy ő önmagát meghatározta. Szia Orsi, jó estét neked is! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nyilván te egy kicsit más szemszögből látod ezt az egész Facebook ügyet, meg a közösségi médiát, közösségi oldalaknak a helyzetét. Van vitatkozni valód Pintér Roberttel? Igazából kiegészíteném, vagy hozzászólnék, mert nagyon-nagyon izgalmas dolgokat feszeget, és nagyon jól látja ezt az algoritmusos működést. Én azt tudom hozzátenni, hogy valóban negatív érzelmeket könnyebb kiváltani, és, és van egy ilyen hangulat a közösségi médián, viszont azok, akik kiváltják az érzelmeket, ugye őket kell megtanítani másképp használni a social médiát. Illetve ugye ez, ahogy ő pont a végén itt szóba került, hogy a digitális írás tudás az nem egészen fejlett itthon, ebben tudunk még változni. Tehát akkor ezt hasonlóképpen látod, mint ahogy ő a adatok vagy felmérések, kutatások alapján érzékeli. Igen, abban annyit tennék hozzá, hogy a maga, tehát nem az algoritmust hibáztatom. Uh -huh. Tehát az algoritmus az szerint működik, amit beletesznek és amit kivesznek belőle. Tehát ha valaki nem, nincs megelégedve az algoritmusával, attól függ, hogy melyik platformot használja, akár pár órán belül, akár egy-két napon belül teljesen meg tudja változtatni azokat a tartalmakat, amiket az algoritmus ad neki. Tehát, hogyha én, mint, mint egyszerű felhasználó, szeretnék vitatkozni, szeretnék uh, uh, értelmesebb uh, tartalmakat, videókat nézni, akkor abba kell hagynom a, a butaságnak a, a kedvelését, a butaságnak az olvasását, és proaktívan keresni pár napon keresztül, és ennek megfelelően uh, meg fog változni, megfrissül az egész uh, fidem. A tartalomszolgáltatai oldalról pedig, ami nagyon hasznos és tudja segíteni ezt a dolgot, az, hogy úgy mondom el a mondani valómat, hogy az passzoljon a platformra. Tehát meg kell tanulni a vállalkozásoknak is használni a csatornákat, eszközöket és, és az egész közösségi média. Jó, ezt az oldalát ezt szerintem értjük is nagyjából, de gondolom, hogy azokat a jelenségeket te is érzékeled, látod, mint amikről szó is esett ugye a buborék effektus például, meg hogy mindenféle hát furcsaságok történnek, botrányok történnek a Facebook körül. Neked mi a jövőképed? Ezek elmaradoznak majd átmeneti jelenségek, vagy maradnak velünk hosszabb távon? Én mélyen hiszek a felhasználói tudatosságban, hogy az új generáció már sokkal ügyesebben és okosabban tudja használni a közösségi média platformokat, és aki elkezdi másképp használni ezeket a platformokat, annak egy jobb jövőképet látok, míg ha, ha nem fejlődik a felhasználó a platformal, ott viszont, ott viszont csak súlyosabb lesz a helyzet. Tehát ilyen ollóként látom szétnyílni a, a, a lehetséges jövőt. Lautka Gödri Orsolyának köszönöm szépen a beszélgetést. Szia, viszont halásra. Köszönöm szépen, viszont halásra. November 10-én volt Budapesten a Deep IT jövőképek, háttér tendenciák a Neiman társasággal című konferencia. Online rendezték ezt az eseményt, hát nyilvánvalóan a világjárvány miatt, viszont most telefonvonalunkban itt van képes Gábor, a Neiman társaság Marketing igazgatója, mellesleg asztal társaságunk digitális múzalógus, a Leo! Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cervusz RP, örülök, hogy rádió hullámain beszélgethetünk. Mi is örülünk itt annak, hogy jelen vagy, és hát én láttam a konferenciátoknak a programjában egy csomó fontos és aktuális téma volt, például a gépi tanulás is, meg a szimuláció, 3D nyomtatás, stb. stb. stb. De engedd meg, hogy mi most itt a műsorunk szempontjából lényeges témára fókuszálhassunk, hiszen társadalmi veszélyekről, kihívásokról is beszélgettetek, vagy voltak előadások. Mire kell gondolnunk? Hát elsősorban a vizuális manipuláció témakörével, a Deepfake jelenségével foglalkozott egy nagyon izgalmas előadás ezen a Deep IT konferencián. Ezt Veszeszki Ágnes, nyelvész, új média kutató, Budapesti Korvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docens tartotta ezt az előadást, és azt hiszem, hogy van egy nagyon kellemes aktualitása is annak, hogy most erről a Naiman konferenciáról beszélhetünk, mert pont a mai nap került ki a YouTube csatornánk tehát, hogyha valaki rákeres a Naiman társaság, vagy az NIST nevére, csatornájára, akkor, akkor vissza is hallgathatja mind a hat előadást, és azok közül az egyik foglalkozik a deepfake-kel, a kabuvideókkal például. pedig akkor nyilvánvalóan ajánlod ezeket az előadásokat. Ott voltál mindegyiket? Meghallgattad? Hát, de őszintén én voltam a moderátor, tehát egyrészt kellemes kötelezettségem volt, hogy a társaságnak az éves díjait, többek között az életmű díjat tarján emlékérmeket, és a többit jelentettem, Valamint én beszélgettem az előadókkal, tehát számomra is izgalmas volt egyébként. Nem akarok rangsorolni, mert mindegyik előadás nagyon izgalmas volt, de hát egyrészt a Lakatos Dávidnak, aki Bostonból jelentkezett be a konferenciára a 3D nyomtató cégről szóló előadása fogott meg nagyon. Másrészt pedig, hát tényleg ez a Veszeszki előadás ez bennem is nagyon sok húrt megpendített, mert mert az volt benne nagyon érdekes, hogy nem csak riogatott, nem csak a veszélyekről beszélt a deepfake kapcsán, hanem arról is, hogy akár egy ennyire visszás jelenségnek is lehetnek pozitív hozadékai is. Például mik lehetnek ilyen pozitív eredményei? Hát egyrészt a kamu videó technológiát, tehát ezt a mesterséges és intelligencia segítségével feljavított vagy, vagy mozgóvá tett ö, képtechnológiát, ezt akár a az orvostudomány is tudja használni például a hangjukat elvesztett emberek virtuális megszólaltatására, akár a filmművészet például régen élt emberek megelevenítésére tudja használni, sőt tulajdonképpen a, a szinkronnak a, a korszerűsítésére is használható, filmszinkron korszerűsítésére. Tehát sok dolog van a mérlegnek a pozitív serpenyőjében is, de azért legalább ennyi van a negatívban. Tehát itt a politikai manipulációktól kezdve, akár olyan mellékhatásokig, mint a testképre gyakorolt hatás, pont a ésőször médiában a Facebookon és az Instagramon készítettek egy, egy felmérést, és az derült ki, hogy a manipulált képi tartalmak, például a virtuális influencereknek a képei, azok bizony nagyon negatív hatással vannak a kamaszok fiatalok testképére és így a lelki fejlődésére. Na hát ez az, hogy a mai műsorunknak ugye a közösségi oldalak a fő témája, és hát ezen most leginkább csak a negatív hatásokat láthatjuk a fake videókkal, ha Misított videókkal kapcsolatban, vagy esetleg felmerülhetnek itt is pozitív hatások? Tehát kifejezetten a közösségi oldalakra gondolok. Kifejezetten a közösségi média kapcsán én nagyon pozitív hatást nem tudok, az viszont pozitív, hogy a kutatók foglalkoznak a tudatos médiahasználattal, tehát készültek olyan nagyon alapos felmérések, hogy mennyire veszik észre egy videóról, hogy kamu egy képről, hogy kamu, de hát itt azért egy nagy versenyfutás is van, mert egyrészt a felhasználóknak a tudatossága, életsége is változik, jó esetben fejlődik, viszont a technológiának is egyre újra trükkjei vannak. Tényleg vannak ennek jó pofa, meg kedves megnyilvánulásai, és vannak nagyon veszélyesek is. Hát emlékszünk arra, amikor, amikor már nem is tudom, talán Obama elnök szájába adtak különböző mondatokat, de szerintem Trump-al is előfordult ez, tehát neves politikusokat, tényleg világ szereplőket, vagy például neves kutatók szájába adtak ilyen oltásszkeptikus butaságokat. tehát azért, azért nagyon sok ijesztő példa van arra, hogy, hogy ez egy veszélyes jelenség, és ezt se kendőztük el a konferencián Hát a fake videó, a kamu videó az valóban nagyon sokszor megjelenik, akár előttünk is, de kíváncsi vagyok rá, hogy keleti Artúr például ezt egy kiberbiztonsági fenyegetésnek tartja-e, vagy látja-e ezeket a kamu videókat? Abszolút annak tartom. Sőt, azt kell mondjam, hogy a bármilyen tartalomnak az előállítása, hamisítása, nem csak a videó és a hangot értem ez alatt, hanem a, a szövegnek, vagy ráadásul annak valamilyen automatizálását. Ez komoly gondot okoz már most a kiberbiztonsági szakértőknek, és egyre nagyobb gond lesz a jövőben. Rengeteg csalással, meg mindenféle próbálkozással is találkozhatunk, ráadásul most már nem csak az emberek, hanem ugye az előző műsorunkban nagyon sokat emlegetett mesterséges intelligencia is lehet ilyen garázda. Így van, talán most már nem annyira hangzik teljesen enigmatikusan ez az úgynevezett GPT-3 nevezetű mesterséges intelligencia rendszer, ugye ilyen modell, amiről azt lehet tudni, hogy 175 milliárd paraméterrel tulajdonképpen bármilyen szövegnek a megírására képes. Egyszerűen csak meg kell mondani neki, hogy mit szeretnénk, és ő ezt elő is állítja, de ennél még sokkal több is van benne, nem mennék bele a részleteibe. Eddig ezt a modellt pontosan azért, mert bárminek az előállítására az használhatják, nem publikálták a kutatók, pontosabban engedély köteles volt a használata, és hát ezt most feloldották, hogy egész pontos legyek, most már nem várólistás a GPT-3-nak a használata, tulajdonképpen bárki, aki szeretné kipróbálni, hogy hogy lehet ezzel az eszközzel dolgozni, kérheti ezt. A Microsoft például megnyitotta az OpenAI és Azure rendszerét a GPT-3-mal együtt. Mindenki most már konkrétan programkódokat is írhat úgy, hogy a mesterséges intelligencia javasol neki a fejlesztő programot, sőt, a megjelenő online tartalomból például valós időben tud mondjuk rövid összefoglalókat készíteni, mondjuk képzeljétek el egy sportközvetítést, amire mondjuk kommentek érkeznek, na ezekből valós időben például egy mesterséges intelligencia képes összefoglalókat készíteni, vagy akár új tartalmat generálni. És eközben. Több mesterséges intelligencia megoldás is megjelent, amivel például újraírhatunk létező szövegeket, például ilyen a kújabbott, vagy lerövidíthetünk szövegeket, esetleg tippeket kaphatunk a helyes mondatokra, kereshetünk referenciákat mondjuk a Ludwiggal, vagy ellenőrizhetjük a beállítást, stílust például meghatározhatjuk mondjuk a Gremlével. Ezek pozitív platformok. példák, végül is, tehát ezek nem fenyegetettségek, vagy igen? Ahogy ne? Azért fontos érteni, hogy mire képesek ezek az eszközök, mert amit jóra lehet felhasználni, azt rosszra is fel lehet használni. Ha valaki végig gondolja azt ezek alapján, az előbb elmondtam, hogy ha új tartalmat tudunk előállítani egy mesterséges intelligencia segítségével, amit akár stílusban, tartalomban testet tudunk szabni, amiben hangban, képben tudunk, akár bárkinek a képével, bárkinek a hangjával üzeneteket továbbítani, akkor ezt amennyire jól lehet felhasználni ahhoz, hogy mondjuk kreatívak legyünk, érdekes tartalmakat írjunk, akár mindenkiből lehet író, a fantáziát beleöntheti egy gyönyörű írományba, bár valószínűleg tücsinek erről megvan meg a saját véleménye. De hogy minket erre képessé tesz a rendszer, ugyanúgy képessé teszi a csalókat is. És pont itt van a probléma. Ha ezt még megfűszerezzük azzal, hogy mondjuk 96 után született generáció pedig érdekes módon sokkal jobban vevő az ilyenekre, vannak olyan kutatások, amik szerint másfélszeresen növekedtek a 20 éveseket átverő tartalmak, vagy ami könnyebben át tudja verni ezt, ezt a tartalmat, akkor megkapjuk azt az elegyet, amivel most a probléma van. Mondjuk az adathalászatot, azt már egyébként valószínűleg a hallgatók is hallották már ezt a kifejezést. Ezt ugye angolul phishingnek hívják, és megjelent már a smishing, meg a vishing. A smishing az az SM-mel kezdődő ugyanez, vagyis az SMS-ekben történő halászat, adathalászat, A vishing pedig ugyanez hanggal is, tehát a voice-sal történő halászat. szemére szabottá kezdenek válni ezek a megoldások, amiket mesterséges intelligenciával segítenek. És ha ezt megtódjuk például a közösségi médiában megjelenő hamis accountokkal, hamis fiókokkal, amelyeket ugyanúgy mesterséges intelligencia tud előállítani, ilyenre egyébként már láttunk példákat, ahol hamis hamis fotókkal, hamis leírásokkal, például a Facebookon, több százas csoport szám jelent meg, amik nem voltak valósak. Most ezeket mind összetesszük, akkor látszik az, hogy a mesterséges intelligencia például a közösségi médiában rendkívül káros dolgokat tud csinálni. Na de, hogy ne csak riogassunk, azért el szeretném mondani, hogy a védelemre is föl lehet ugyanezt használni. Tehát, ahogy például a csalások száma emelkedik évről évre, és a Facebook is már több milliót számolt fel az ilyen hamis, kifejezetten így létrehozott fiókokból. Úgy például, amikor a Covid krízis megjelent, és rengeteg hamis információ tűnt fel, akkor az algoritmusokat pont a közösségi média hangolta át a terrorizmus, meg a drog felismeréséről, vagy a terrorizmus terjesztésének a felismeréséről, pont erre a típusú működésre, majd a politikai üzeneteknek a megfelelő szűrésére, És tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy most már ezek a rendszerek viselkedéseket vizsgálnak, tehát megpróbálják megállapítani ezekről a káros tartalmakról, meg a fiókokra, amik mögöttük van, hogy mit csinálnak, milyen, mi, Kivel kapcsolódnak, milyen tartalmat tesznek föl, mennyire aktívak. Az adott fiókok azok valójában mit csinálnak egyébként ezen az oldalon, sőt már a tartalmat is vizsgálják. Képzeljétek el, van egy ilyen ember után átnézik kit pogának hívják. Ő például azzal foglalkozik, hogy írt egy mesterséges intelligencia algoritmust, amivel a saját hangján a csalókat, akik megpróbálják fölvenni vele a kapcsolatot, akár a közösségi médián keresztül is. Azokat a saját hangjával egy mesterséges intelligencia elszórakoztatja. Eddig a rekordja körülbelül Fél óra volt, amíg egy valódi csalót az ő mesterséges intelligenciája képes volt szóval tartani, és addig sem tudott mást átverni. Szóval én azt látom, hogy ennek az egész jelenségnek a kifutása, az sajnos afelé, halad, amit én már elég régóta jeleztem, hogy itt bizony algoritmusok algoritmusokkal fognak csatázni, vagy a hirdetők mesterséges intelligencia algoritmusai, a fogyasztóknak a hasonló algoritmusai, a kiberbűnözők hasonló algoritmusai, és sajnos ennek valójában az a vége, hogy itt egy ilyen mesterséges intelligencia háború, egy robot háború zajlik már most, és hát ebben egy ma nagyon nagy kérdés, hogy a fogyasztót vajon mikor védi meg majd a saját mesterséges intelligenciája. A digitális világ érdekes. Postmodern. És folytassuk most Bódi Zoltánnal netnyelvészünkkel. Bevalom neked őszintén, hogy nem olyan nagyon régen még nekem is el kellett gondolkodnom rajta, hogy mi a különbség a közösségi média meg a közösségi hálózat között. Te tudod? Ez egy nagyon-nagyon ügyes kérdésfeltevés. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztalom, hogy a köznyelvben, a hétköznapi életben, de a szakmai világban is a közösségi média és a közösségi hálózat szerkezetek szinonim, tehát hasonló vagy azonos jelentésben fordulnak elő. Ugye a hálózat az egy összetett rendszer. Ez egy szerveződési mód, mégpedig olyan szerveződési módja a dolgoknak, ahol nincs egy darab kinevezett központ, hanem több központi jelen van, több csomópont van, és közöttük szorosabb vagy lazább kapcsolatok állnak fenn. És alapvetően a hálózat elemei mellérendelő viszonyban vannak egymással, tehát azonos szinten vannak a média kifejezés, angol közvetítéssel terjedt el, de latin eredetű kifejezés és a köztes, közvetítő ilyen jelentésűben szoktuk használni, de jellemzően manapság ugye a tömeg kommunikáció, a tömeg média, a tömeg kommunikáció megnevezésére használják. Jó, de hát azért most, meg... bocsáss meg hadd bele, hogy azért rengeteg ember fejében mégis így összemosódnak ezek a dolgok, hogy például ugye a Pont Facebook. Is. A Facebookról beszéltünk a műsorban is elég sokat. A Facebookra mondják azt is, hogy mondj Közösségi média, hiszen egy csomó minden tartalmat ott lehet megtalálni, ott meg lehet osztani, megmondják rá azt is, hogy ez végül is emberek hálózata. És hát talán ez is igaz, hiszen egy közösségi oldal, amiben emberek hálózata alakul ki. Tehát mind a kettő igaz. Röviden, azt szoktuk mondani, hogy a közösségi hálózatok a médiának egy leágazása, elágazásának tekinthető, de nézzük meg akkor rendesen, hogy mitől média a közösségi hálózat tartalmat közvetítenek. Tömegességük van, interakciójuk is van, bár hozzáteszünk, hogy a hagyományos médiumoknál ez az interakció ez közvetettebb, és a közösségi hálózatokon pedig közvetlenebb és gyorsabb, melyek a, a hálózatoknak, közösségi hálózatoknak a médiától eltérő tulajdonságai. A közösségi hálózatokban a tartalmaknak a szerkesztése az algoritmusokkal történik. Az egyik legérdekesebb és számomra a legkülönlegesebb különbség a média működése és a közösségi hálózatok között, hogy a tartalomgazdák, a tartalomprodukálók a közösségi hálózatokon azok nem feltétlenül vannak szakmaisághoz kötve. Tehát nem kell újságírói vagy bármilyen tartalom előállítói Tudás, szakma, és az egyik szakmai követelmények és az etikai követelmények sincsenek meg mögötte. Még mondjuk egy újságszerkesztőségben, vagy egy, egy rádió azért bárkit az utcáról nem hívunk be, hogy írja már egy cikket. Vagy mondjál már nekünk valami érdekes dolgot, Nem mindegy, hogy mit mondasz, majd nincs semmi jelentősége. Tehát a közösségi hálózatokon meg hogy valahogy így megy. Nincs még mögötte az az átlátható szerkesztési, szerkesztőség és szakmai modell, ami a hagyományos médiumokban megvan. Tehát vannak mellette szóló érvek is, hogy ez valóban média, de vannak ellene szóló érvek is, kik döntse el. Az kétségtelen, hogy a hálózati jelleg, a hálózati szerveződés az alapja ennek. A a rendszernek, és az is kétségtelen, hogy nem pontosan úgy működik a közösségi média vagy közösségi hálózatok rendszere, mint a hagyományos vagy az új médiumok. Postmodern. A digitális világ érdekes. Sok jelenségről volt már szó a mai műsorban, de kíváncsi vagyok, hogy Kovács Tücsi Mihály science fiction írónak és bloggernek, melyik a negatív jelenségek közül a legérdekesebb, amit akár mondjuk egy regényben vagy novellában is szívesen megírnál? Most, ami az utóbbi időben az engem a legjobban zavar, annak én azt a nevet adtam, hogy Facebook gettósodás. Ez így azért egy elég kemény megfogalmazás, de a jelenség már régóta is mert már 2016 óta bőven foglalkozunk, abban, hogy ugye már megjelent a buborék effektus, hogyan zárkózunk bele a saját kis világunkba, annak megfelelően, hogy a különböző közösségi oldalak milyen anyagokat kínálnak elég. És én az utóbbi időben azt eszem észre, hogy ez a, ez a fajta buborék effektus ez egyre tágul, egyre keményedik és ki, ki kerül a való életbe is. Tehát például érdekes volt olvasni arról, hogy ki lehetett mutatni a szavazatok számlálása alapján, hogy például Amerikában vannak már a városokban külön demokrata negyedek és külön republikánus negyedek, ahova inkább költöznek az emberek, és már kérdéses az, amikor már keresnek új házat, hogy ez a negyed éppen milyen politikai irányultságú. És ez kifejezetten Ennek a közösségi oldalaknak a vélemény emlékai alapján indult el ez a változás? Nem tudom, de nekem nagyon erősen ez a gyanú. Ki lehetett mutatni a Covid fertőzések kapcsán például, hogy jóval több volt a fertőzőt a republikánus negyedekben, mint a demokrata negyedekben. Hogy ez milyen felfogásbeli kérdések, mert ebben nem menjünk bele, meg ne politizáljunk, de már látszik, hogy ilyen szinten ki tud menni. Éppen egyik nap volt egy konfrontációm a posztok alatt a kommentekben egy ismerős hölgyel, akinek már nem bírtam elviselni a posztját, és tettem néhány olyan megjegyzést, ami neki roppantul nem tetszett, hogy, hogy neki ellent mondok, kikérte magának, hogy ilyeneket én ne posztoljak alatta. Tehát ebben már fel van rúgva elméletleg a magának a közösségi térnek a lényege, hogy én megosztok valamit, és ahhoz bárki hozzászólhat, kommentelhet, most már felbukkant egy újfajta elvárás, hogy ehhez csak az szóljon hozzá, aki velem egyetért. És igen, akkor... ezt a mentalitást egyébként én is nagyon sokszor látom, hallom, nem csak a Facebookon egyébként, hanem a való életben is elő-elő fordul. Akaratlanul is felmerülnek olyan posztok, ami kapcsán valamilyen módon érzékenyen érint valakit, és akkor erre elkezdenek kitámadni. Aki szeretné követni Kovács Tücsi Mihály kísérleteit, ez ügyben megtalálhatja a Facebookon, illetve a, a blogjain, mert ugye több blogot is vezetsz. Én még visszatérnék a műsor elejére, Tücsi, mert kíváncsi volnék arra, hogy mit gondolsz te a Matrix kapcsán itt a közösségi oldalakról, hogy elindultunk abba az irányba, ahogyan a Matrix című film megjeleníti azt a mondjuk úgy, hogy végállapotot, tehát, hogy összekapcsolódunk ennyire egymással, és értelmében a virtuális valóságba találjuk magunkat. Ez a folyamat sajnos a Facebookkal elindult, és erre csak az elmúlt egy, egy néhány évben jöttem rá. Gyakorlatilag ugyebár egyre többen függőek, fölveszi a telefont, és mielőtt bármi föl kell reggel, és mielőtt bármi más először megnézi a telefonját, avval fekszik le, azt olvassa már csak a tömegközlekedésen már sétak közben, és azt olvassa, és egész egyszerűen nem tud lecsatlakozni róla. Tehát ennek már megvannak azok a valós világban, azok az a következmények, például, amit már ti is láthattatok, hogy a bizonyos nagyvászás, a kerékpáros sávokhoz hasonlóan föl lett festve mobiltelefonos sáv. Ebben a két sárga csík között ott lehet menni, akkor veled nem fog szembe jönni, és a többiek pedig tudják, hogy ki kell téged kerülni, mert már bele vagy zuhanva a telefonodba. Maguk ezek a virtuális világok is érdekesek lesznek, hogy ki mennyit és akar benne tölteni, és hogy, de ha abból indulok ki, amit látok most a különböző, Platformokon ez sajnos sokkal több negatívummal fog járni, mint pozitívummal. Repüljünk! Az igazságot, Neo, úgy tudod meg, ha velem jössz. Az egyetlen, aki fontos neked itt van. Érte harcolsz még, és nem adott fel soha. Ennyi év után visszamenni oda, ahol elkezdődött. Vissza a Matrixba. Matrix. Feltámadások. Hamarosan a mozikban. És eddig tartott ma a Postmodern című műsor a Pátria Rádióban. Köszönöm szépen a részvételt Bódi Zoltánnak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, Kovács Tücsi Mihálynak, Kuru Pintér Robertnek, illetve Szlahotka Gödri Orsolyának. A szerkesztő részbetjár Gábor nevében Búcsúzom Szilágyi Árpádot hallották. Találkozunk jövő pénteken délután, illetve utána neten. Viszont a Pátria Rádióban, és viszontlátásra a Youtube-on. A digitális világ érdekes. Postmodern